Шри Чатанья Чарита глава 12. Прибирання у храмі Гундіча. В Амрита Права Габаші Шила Бхактьона Такор наводить стислий огляд цієї глави. Царю Рісимаградж Протопарудра доклав усіх зусиль для того, щоб зустрітися з Господом Чайтанією Махапрабху. Шіла Нітянанда та інші віддані розповіли господові про бажання царя, але Ший читання Магапрабу не погоджувався на зустріч із ним. Тоді Ший Нітянанда Прабу, щоб якось зарадити справі, послав цареві дещо з господнього верхнього одягу. Наступного дня Раманандарай знову став прохати Ший Чайтаню Магапрабу зустрітися з царем. І господь Відхиливши прохання Рамана Дирає, сказав, щоб він привів царевого сина. Царевич прийшов до господа вдягнутий як вайшнав, тим самим нагадуючи про Крішну. Так Ший читання Магапрабу звільнив сина Маграджі Протопорудри. Після того Ший читання Магапрабу помив храм Гундіча, підготувавши його до свята Ратхаятри. Потім він омився в озері Індрадюмна і прийняв прасад у саду неподалік. Коли Шичатані Магапрабу мив храм Гундіча, один Годія Вайшнав омив лотосові стопи Господа і випив цю воду. Це мало навіданого великий вплив, пробудивши в ньому екстетичну любов. Під час Кіртану, який відбувався після миття храму Гундіча, знепритомнів син Адвайте Прабу на ім'я Гопал. І коли він ніяк не приходив до тями, Шичатані Магапрабу проявив до нього ласку, пробудивши його. Під час просаду між Нітянандою Прабу та Адвайтою Прабу відбулась жартівлива розмова. Адвайта Прабу сказав, що Нітянанду Прабу ніхто не знає і що браман-господар не повинен увідати з кимось, кого не знають у Туларистві. У відповідь на цей жартівливий закид Шрі Нітянанда Прабу відповів, що Адвайта Ачаря – моніст і що невідомо, як може вплинути на розум обід з таким імперсонарістом. Розмова цих двох Прабу – Нєтянанди Прабу та Двайте Прабу – має глибокий зміст, який здатна вхопити тільки людина гострого розуму. Коли пообідали всі вайшнави, Сарубда Дамодар та інші поїли просаду в кімнаті. Шичатані Тані Магапрабу відчув велику радість, коли побачив божество Джаганати після періоду його відсутності. Разом з Господом Чайтанією божество споглядали всі віддані і всі були дуже щасливі. Вірш один. Срі Гундіча Мандирам Атнавриндай Самардаян Кшаланатаса Гора, Свачитава Чіталаму Чваламча Крішно Павешаупайкамчакара. Разом зі своїми віданими та супутниками, Срі Чатаня Махапрабу помив та вичистив храм Гундіча, зробивши храм так само прохолодним і блискучим, як його власне серце. І з цього храм став достойним місцем для перебування Господа Шри Кришни. Джає Джає Гора Чандра, Джає Нітянанда, Чандра, Джає Гора Хвала, хвала Гора Хвала, хвала Нітянанді. Хвала, хвала Адвайта Чандрі. Хвала, хвала всім відданим Господа Шри Чайтаньї Махапрабху. Джає Джає Шивасаді, Гана, Шактиде, Гокорі, Джена Чайтання, Хвала, хвала відданим Господа Шри Чайтані Магапрабу, яких очолює Шивас такур. Я благаю в них сили на те, щоб належно описати Шри Чайтані Магапрабу. Коли Шри Чайтані Магапрабу повернувся з мандрівки Південною Індією, цар Ріси палко захотів зустрітися з ним. Цар послав Сараобомі Батачарі листа зі своєї столиці, катаки, прохаючи Сараобому дістати від Господа дозвіл на те, щоб він міг, приїхати і побачитися з Господом. На царевого листа Баттачар'я відписав, що Шрі читання Магапрабу дозволу не дав. Тоді цар написав йому другого листа. У листі цар просив саробому батачарю: «Будь ласка, звернися до всіх відданих з оточення Шрі Читання Магапрабу і передай від мене це прохання». Якщо всі віддані з оточення Господа прихильні до мене, вони можуть передати моє прохання до лотосових стіп Господа. З милості всіх відданих можна здобути притулок лотосових стіп Господа. Без його милості моє царство не приваблює мене. Якщо Говрагарі, Господь Шри Чайтаня Магапрабу, не проявить до мене милості, «Я покину своє царство, стану старцем і жебратиму від дверей до дверей». Отримавши цього листа, Баттачар'я дуже занепокоївся. Він узяв листа і пішов до відданих, що були при Господі. Сарвобома Баттачар'я зустрівся з усіма відданими і розповів про цареве бажання. Він показав листа, аби всі пересвідчились. Прочитавши листа, всі були вражені силою відданості, яку цар Пратапарудра відчував до лотосових стіп Шричай та Віддані стали висловлювати свої думки з цього приводу. «Господь ніколи не погодиться зустрітися з царем, а якщо ми його прохатимемо за це, Господу, напевне, буде дуже прикро». Тоді Сараобома Батачаря запропонував. «Ходімо до Господа ще один раз, але не прохаймо його зустрітися з царем, замість цього» просто розповімо, як гідно цар діє. Ухваливши так, вони всі пішли до Шрича Танні Магапрабу. Але там, хоча лаштувались були говорити, не могли вимовити ні слова. Шрича Танні Магапрабу, побачивши відданих, що прийшли до нього, сказав. Що ви прийшли сказати? Я бачу, що ви хочете сказати щось, але нічого не кажете. В чому причина? Тоді заговорив Нітянанда Прабу. «Ми хочемо тобі дещо сказати, хоча ми не можемо цього не сказати, говорити дуже боїмося. Ми хочемо звернутися до тебе з одним проханням, може достойним, а може ні. Річ ось у чим. Якщо цар Оріси не зустрінеться з тобою, він стане жебраком». Нітянанда пробув і вдалі. Цар вирішив стати старцем на знак старцювання вдягнувши сережку зі слонової кістки. Він не хоче насолоджуватись своїм царством, якщо не побачить лотосових стіп Шри Чайтані Магапрабу. Пояснення. В Індії досі є різновид професійних старців, що дуже схожі на циган у західних країнах. Вони трохи знаються на магії та містичних Методах, і живуть з того, що старцюють, ходячи від дому додому і іноді просьбами, а іноді погрозами, добуваючи милостиню. Таких старців називають інколи йогами або ж канапата йогами. Слово канапата означає, що людина проколола вухо і носить сережку зі слонової кістки. Магарадж Пратапрудра так журився тим, що не може зустрітися з Шрі Чайтан'єю Магапрабу, що вирішив стати таким йогом. Звичайні люди думають, що йог повинен носити в вусі сережку зі слонової кістки, але не це ознака справжнього йога. Магарадж Пратапрудра також думав, що аби стати мандрівним йогом, треба вдягнути таку сережку. 21. Нітянанда Прабу розповідав далі. Цар також вилив свої прагнення побачити місяцеподібне обличчя Шрі Четані Магапрабу до схочу, напоївши свої очі. Він хотів би притиснути до серця лотосові стопи Господа. Коли Ший читання Агапрабу почув це все, його ставлення, певно ж, полагіднішало, але про людське око він волів відповісти суворими словами. Ший читання Агапрабу сказав, «Я бачу, що ви всі хочете повести мене до катики, щоб я зустрівся з царем». Пояснення. Ши читання Магапрабу за природою вмістище всієї доброти. І щойно він почув цареві слова, його серце відразу зм'якло. Тож Господь був готовий піти побачитися з царем навіть у катаку. Він навіть не думав про те, що може дозволити цареві прийти на зустріч із катаки до Джаганатпурі. Дуже прикметно, що Ши читання Магапрабу був готовий піти побачитися з царем у Катаці. Таким було його милосердя. Звісно, Ніхто не мав на увазі, що цар хоче побачитися з Господом у своїй столиці. Але, вдаючи суворість, Господь дав зрозуміти, що якщо всі віддані бажають, він піде зустрітися з царем до Катаки. Ши читання. Далі. Що вже казати за духовний розвиток? Мене засуджуватимуть усі. Та що вже казати за всіх людей, мене картатиме Дамодар. «Я не зустрінуся з царем, попри прохання всіх відданих. Але якщо Дамодар дозволить, я таки зустрінуся з ним». Пояснення. З огляду на духовне життя Сан'ясі суворо заборонено бачитися з матеріалістичними людьми, а надто з царем, що постійно має справу з підрахунком грошей. Коли Сан'ясі має якісь справи з царем, це викликає осуд. Сан'ясі завжди становить об'єкт для громадської критики, і щонайменшу його хибу люди розцінюють дуже серйозно. Люди очікують, щоб Сан'ясі проповідував і не брав жодної участі в суспільних чи політичних справах. Якщо Сан'ясі стає об'єктом громадської критики, його проповідь не матиме впливу. Ши читання Магапрабу хотів уникнути такої критики, щоб його проповіді ніщо не перешкоджало. Сталося так, що коли Господь розмовляв зі своїми учнями, там був відданий на ім'я Дамодар Пандіт. Дамодар Пандіт був дуже вірний, відданий і мав непохитну любов до шитані Магапрабу. Коли з'являлося щонебудь таке, що могло кинути тінь на особу Господа, Дамодар Пандіт відразу на це вказував, незважаючи навіть на високе становище Господа. Іноді кажуть, що дурні сміливо йдуть туди, де ангели ходять навшпиньки. І Шийчетан Німгапрабу хотів вказати на нерозумність критики Дамодарі Пандіта щодо Господа. Саме тому Господь проголосив, що піде зустрітися з царем, якщо йому це дозволить Дамодар Пандіт. Його слова були серйозною пересторогою Дамодарі Пандіту, щоб той більше не насмілювався критикувати Господа. Це не відповідало його становищу відданому. Ши читання Магапрабу був проповідник і духовний вчитель всіх відданих, що з ним жили. Дамодар пандит був один із них, і Господь виявив до нього особливу милість, застарігши від подальшої критики щодо Господа. Відданий чи учень не повинен ніколи і пробувати критикувати Господа чи його представника, духовного вчителя. 26. Дамодар відразу ж відповів, «Господи, ти цілковито незалежний верховний богособа». Тобі відомо все, і тому ти знаєш, що дозволено і що не дозволено. Я лише незначна джіва. Хіба я спроможний давати вказівки тобі? За власним вибором ти зустрінешся з царем. Я побачу це. Цар до тебе дуже прив'язаний, а ти так само відчуваєш прихильність і любов до нього. З цього мені зрозуміло, що у відповідь на цареву любов до тебе ти доторкнешся до нього хоча ти верховний богособа і найвищою мірою незалежний, ти все-таки залежиш від любові та прихильності своїх відданих. Це твоя природа. Тоді Нітянанда Прабу сказав, хіба знайдеться в трьох світах хто-небудь такий, що міг би попросити тебе зустрітися з царем? Однак хіба неприродно для людини, прив'язаної до чогось, пробувати накласти на себе руки, не діставши бажаного? Наприклад, деякі з дружин браманів, що складали жертви, померли прямо перед своїми чоловіками, прагнучи до Крішни. Пояснення Це згадка про один день розваг Господа Шикрішни, коли Він з пастушками випасав стада поблизу Матгури. Пастушки тоді зголоднівши просили їсти, і Господь попрохав їх піти до браманів, що неподалік проводили ягю житопринесення і взяти в них жертовної їжі. За велінням Господа всі пастушки пішли до браманів і попрохали в них поїсти, але ті їм відмовили. Після того пастушки попрохали їсти у дружин тих браманів, всі ті жінки були дуже віддані Господові Крішні і відчували до нього спонтанну любов. Почувши прохання пастушків і зрозумівши, що Крішна хоче щось поїсти, вони відразу пішли з місця житопринесення. Їхні чоловіки за це їх сильно картали, але жінки ладні були померти для Крішни. Така природа чистого відданого. Він приносить своє життя у жертву трансцендентному любовному служінню Господові. 33. Ека дюкти атче джадикоравадан тумінаміле гетанре Тоді Дітянанда Прабу висунув на розгляд Господа пропозицію. Є один спосіб, запропонував він, як тобі не зустрічатися з царем, але зробити так, щоб цар жив далі. Якщо ти зі своєї милості пошлеш цареві щось зі свого одягу. Цар оживе надією побачитись із тобою колись у майбутньому. Пояснення. Ши Нєтінанда Прабу дуже тактовно запропонував, щоб Ши читання Магапрабу дав цареві щось із свого старого одягу. Навіть якщо цареві не судилося зустрітися з Господом, діставши цей старий одяг, він би дещо заспокоївся. Цар палко прагнув побачитися з Господом, але Господь не міг з ним зустрічатися. Щоб зарадити справі, Нітянанда Прабу запропонував, аби Господь послав царю щось із старого одягу. З цього цар зрозумів би, що Господь являє йому милість і вже б не пускався на такі відчайдушні речі, як то накласти на себе руки чи піти старцювати. Господь сказав, всі ви дуже вчені, отож, що ви вирішите, те я і прийму. Тоді Господь Нітянанда Прабу, попрохавши Говінду, взяв накидку, яку носив Господь. Цей старий одяг Нітянанда Прабу передав сарабомі батачарі, а сарабома Батачарі послав його цареві. БАГІРВАСА. 38. Коли цар дістав ту одежину, він почав поклонятися їй, як поклонявся б самому господеві. Пояснення Те саме визначають і веди. Верховний богособа – це абсолютна істина, і тому все, що з ним пов'язане, перебуває на тому самому рівні, що й він сам. Цар відчував глибоку прив'язаність до Шри Чайтані Магапрабу і, хоча не зустрічався з Господом, уже збагнув остаточну істину від одного служіння. Щойно цар дістав від сарабами Батачарі одежу Шри Чайтані Магапрабу, він почав поклонятися їй, визнаючи її невідмінною від Шрі Четані Магаправу. Одяг Господа, його ложе, взуття та всі інші предмети, що йому звичайно потрібні, становлять перетворення шеші, вішну, поширення Шрі Баладеви. Отож, одяг та все інше пов'язане з Верховним Богом-особою – це просто інші форми Верховного Бога-особи. Все пов'язане з Господом – гідне поклоніння. Шича Тані ага, вчить нас, як крішні слід поклонятися, так само слід поклонятися і обителі Крішни Вріндавані. І як Вріндавані слід поклонятися, так само слід поклонятися всьому, що складає Вріндавану – деревам, дорогам, річкам і всьому іншому. Тому чистий віданий співає «Хвала, хвала жителям Вріндавани». Якщо Відданий має непохитну відданість, всі ці істини відкриються йому в серці. Яся деве тагура, тася й тага та Тільки тим великим душам, які непохитно вірять і в Господа, і в духовного вчителя, само собою відкривається весь смисл ведичного знання. Шватарапанішат 6.23. Отож, вступаючи слідами Магараджі Протапарудри та інших відданих, ми повинні навчитись поклонятися всьому, що належить Верховному Богові Особі. Господь Шива називається словом Тадіянам. У Падмапурані сказано: "Арадагнанам сарвешам вішнау парам тасмат паратарам деві тадіянам самарчанам". О, Деві, Найвище поклоніння – це поклоніння Господу Вішну, а ще вище за це – поклоніння всьому, що є та дія, тобто особистій власності Вішну. Всьрій Вішну є Садчіт Ананда Віграга. Найдовіреніший слуга Крішни, духовний вчитель та всі віддані Вішну також є та дія. Садчіт Ананда Віграга – гуру, вайшнави і речі, які вони використовують, Слід вважати за Тадія, і всі живі істоти без сумніву повинні їм поклонятися. 39. Повертаючись зі служби в Південній Індії, Раманандарай попрохав царевого дозволу піти жити разом із Шрі Чайтанією Магапрабу. Коли Раманандарай попрохав царевого дозволу піти жити разом із Господом, цар із великим задоволенням відразу погодився. Для себе цар став просити, щоб Раманан-Дарай влаштував йому зустріч із Господом. Цар сказав Раманан-Діраю, «Шрі Чатані Магапрабу дуже і дуже милостивий до тебе. Будь ласка, неодмінно попрохай його, щоб він зустрівся зі мною». Цар і Раманандарай разом повернулись до джагана кшетри пурі і Шрі раманан зустрівся із Шрі Чатанію Магапрабу. Під час зустрічі Рамананда Рай розповів шитання Магапрабу про екстатичну любов царя. Щойно випадала нагода, Рамананда Рай знову і знову розповідав Господу про царя. 44 раджамандрі Рамананда Вівагареніпуна Раджа Прітікогідраваїламана. Шірамананда Рай насправді був царським міністром і дипломатом. Він був дуже досвідченим у стосунках з іншими і просто описуючи цареву любов до Ши Чайтані Магапрабу поступово пом'якшував серце Господа. Пояснення У матеріальному світі дипломати вміють будувати стосунки з людьми насамперед у політичних справах. Дехто з великих відданих Господа, як оце Рагонадда з Госвами, Санадана Госвами і Рупа Госамі, були в минулому урядовцями і тішились великими розкошами в сімейному житті. Тож вони знали, як поводитися з людьми. Часто ми бачимо, як Рупа Госфамі, Рагунат Дас Госфамі і Рамананда Дарай застосовують дипломатію для служіння Господеві. Коли батькові та дядькові Рагунати Даса Госфамі загрожував арешт, Рагунат Дас Госфамі сховав їх, зустрівся з урядовцями сам і залагодив справу за допомогою дипломатії. Це лише один приклад. Санатону Госфамі після того, як він відмовився від своєї посади міністра, вкинули до в'язниці. Але він зумів підкупити тюремного наглядача і вирватися з пазурів Наваба, щоб жити разом із Шрій Чайтанію Магапрабу. Тут ми бачимо, як Рамананда Дарай, найдовіреніший відданий Господа, за допомогою дипломатії пом'якшив серце Шрій Чайтані Магапрабу, попри те, що Господь твердо вирішив не зустрічатися з царем. Дипломатія Раманандирая і вмовляння Саравбоми Батачарі та всіх інших великих відданих досягли успіху. Висновок зі сказаного полягає в тому, що дипломатія застосована в служінні Господові – це одна з форм відданого служіння. 45. Шпрета Парудра дуже непокоївся і не міг стерпіти своєї неспроможності зустрітися з Господом. Тому Шрі Раманандерай за допомогою дипломатії намагався влаштувати для царя зустріч з Господом. Ширамананда Рай відверто попрохав Шичатані Магаправу, Будь ласка, покажи цареві свої лотосові стопи хоча б один раз, Шичатані Магаправу відповів. Дорогий Раманандо, ти повинен прохати про це, поміркувавши спочатку, чи годиться Сан'ясі зустрічатися з царем. Якщо монах, котрий живе з жебрів, зустрічається з царем, його життя зазнає краху як на цьому світі, так і на тому. Справді, що вже тут казати про той світ, навіть у цьому світі, якщо саніасі зустрінеться з царем, його засміють. Рамананда Рай відповів: Господи, ти верховна незалежна особа. Тобі нема чого когось боятись, бо ти ні від кого не залежиш. Коли Рамананда Рай звернувся до Шичатані Магапрабу як до верховного Бога особи, чаитані Магапрабу заперечив. Я не верховний богособа, я звичайна людина. Тому я повинен боятися громадської думки в трьох сферах, коли дію тілом, розумом та словами. Щойно люди знаходять невеличку хибу в поведінці санясі, розголос про це поширюється, наче пожежа. Чорнильної плями не сховати на білій тканині. Вона відразу впадає в вічі. Рамон Андара відповів, дорогі господи, «Ти врятував так багато грішників, а Протапорудра, цар Оріси, господній слуга і твій відданий». Шри Чайтаня Магапрабу сказав, «Великий глек може бути повний молока, але якщо він осквернений хоча б краплею алкоголю, до нього не можна доторкатись. Певно, що цар посідає всі хороші якості, але одне те, що він називається царем, оскверняє все». Але Якщо ти все одно палко наполягаєш, щоб я зустрівся з царем, тоді приведи, будь ласка, його сина, і я з ним зустрінусь. У явлених писаннях сказано, що син представляє батька, тому якщо син царя зустрінеться зі мною, це буде однаково, що цар сам зустрінеться зі мною. Пояснення У 10. 78 10.78.36 сказано Веди проголошують, що людина народжується у своєму сині. Син невідмінний від батька, і це визнають усі явлені писання. Християнські теологи вважають, що Христос, Син Божий, також Бог, чи іншими словами, проголошують їхню тотожність. 57. Тоді Раман пішов до царя і розповів про свою розмову з Шичатанією Магапрабу. З наказу Господа він привів до нього на зустріч царевого сина. Царевич, який тільки вступав у вік юності, був дуже вродливий. Він мав темну шкіру і широкі, мов пелюстки лотоса, очі. Царевич був вбраний у жовтий одяг, і його тіло прикрашали всіяні самоцвітами оздоби. Тому кожен, хто його бачив, згадував про Господа Крішну. Побачивши юнака, Шичатані Магапрабу відразу згадав Крішну. В любовному екстазі привітавши його, Господь став говорити. Ось великий відданий, сказав Шичатані Магапрабу. Кожен, хто його бачить, згадує про Верховного Бога-особу. Крішну, сина Магараджінанди. Пояснення. В Анубгаші Шила Бхактісіданта Сарасатітакур. пише, що матеріаліст помилково вважає тіло і розум за джерело матеріальної насолоди. Іншими словами, матеріаліст сприймає життя на тілесному рівні. Шві Чайтані Магапрабу не ставився до сина Магараджі Протапарудри як до матеріаліста, беручи до уваги, що він син матеріаліста. Про свою насолоду він також не думав. Філософи Майаваді роблять велику помилку, вважаючи, що садчід ананда віграха – трансцендентна форма Господа, подібна до матеріального тіла. В трансцендентному немає ніякого матеріального забруднення. А матерії – Неможливо приписати вигадану духовність Матерію не можна вважати за дух Матеріалісти Майаваді, припускаючись помилки Яку позначають спеціальним терміном Бхагаватам 10, 84, 13 Уявляють форму Бога в матерії Хоча згідно з їхніми вигадками Бог в найвищому розумінні безформний це просто умоглядна вигадка, що читання Магапрабу – верховний богособа, але він став на місце Гопі. Він привітав царевого сина, наче той був сам син Маграджінанди, Враджендрананда Нагарі. Це досконале бачення, що узгоджується з ведичними приписами, серед яких, наприклад, слова Шімадбагавадгіти – Пандита Самадарші Нага. Як пізнають абсолютну істину послідовники вайшнавської філософії пояснено в Мундака у Панішаді 3.23 та ката Упанішаді Панішаді 1.2.23. атма, ям е атма Верховного Господа.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 Шрила Бакті Венот такур співає у Кальяна Калпатару. -морі". Коли жива істота приходить до матеріального світу, вона вважає себе тим, хто насолоджується. І так заплутується дедалі більше. 62. Шітцтані Махапрабу додав: я дуже зобов'язаний цьому юнакові вже просто за те, що його побачив. З цими словами Господь знову обійняв царевича. Право, сперши рада, путерогойла пряма виш сведакам буашу стомбапулока вішеш. Щойно Господь швидше тання магапробу доторкнувся до царевича, в тілі того відразу проявились ознаки любовного екстазу. Серед цих ознак був піт, тремтіння сльози, заціпаніння та захват. Хлопець почав плакати і танцювати, вигукуючи «Кришна! Кришна!». Побачивши ознаки, які проявлялися в його тілі, і його спів та танець, усі віддані віддали хвалу його великому духовному успіху. Тоді читання Магапрабу вгамував юнака і наказав йому щодня приходити і зустрічатися з ним. Врешті Раманан Дарай з хлопцем – Залишили шичатаню Магаправу, і Рамананда відвів хлопця назад до царевого палацу. Цар дуже зрадів, почувши про те, що трапилось із його сином. Просто обійнявши сина, цар поринув у любовний екстаз, немов доторкнувся до самого шичатані Магаправу. Від того дня щасливий царевич став одним із найближчих відданих Господа. Пояснення Чіла Прабодананда Сарасваті до цього пише яка ба ба ба там. Якщо ши читання Магапрабу просто побіжно скидав на когось оком Ця особа відразу ставала одним із найдовіреніших відданих Господа Царевич вперше прийшов побачитися з Господом Але з Господньої милості він відразу став найпіднесенішим відданим Це було не теоретичне перетворення, а практичне Тут не підходить формула «накна матріка няя». Цей вислів означає «раз матір ходила голою в дитинстві, вона повинна й далі ходити голою дарма, що стала матір'ю кількох дітей». Якщо людина справді отримала милість Господа, вона може відразу стати найпіднесенішим віданим Господа. За логікою «накна матріка», якщо людина не була піднесеною якогось дня, вона не може зразу стати такою наступного. Даний випадок служить прикладом, що спростовує цю теорію. Напередодні юнак був звичайнісіньким царевичем, а наступного дня він був зарахований до найпіднесеніших відданих Господа. Господь всемогутній, всесильний, всевладний, і він вільний діяти, як йому до вподоби санге, ранге. Так Шичатаня Магапрабу спілкувався зі своїми чистими відданими, проводячи свої розваги і поширюючи рух санкіртани. Деякі з визначних відданих, як от Адвайта Ачар'я, запрошували шичатаню магапрабу до себе додому на обід. Господь приймав запрошення і приходив з гуртом своїх відданих. Так Господь дуже радісно проводив дні. Нарешті надійшов час свята колісниць Господа Джаганати. Шичатанні Магаприву спочатку покликав Кашімішу, тоді наглядача храму, а тоді Сарабому Батачарю. Коли ці троє людей прийшли перед Господа, він попрохав у них дозволу помити храм Гундіча. Пояснення. Храм Гундіча стоїть за три кілометри на північний схід від храму Джаганати. Під час свята Ратхаятри господь Джаганат зі свого власного храму переїздить до храму Гундіча і залишається там на тиждень. Через тиждень він повертається до свого храму. За переказами дружину Індрадюмни, царя, що заснував храм Джаганати, звали Гундіча. Ім'я Гундіча згадано також в авторитетному писанні. Площа храму Гундіча становить 288 ліктів на 215 один лікоть має приблизно 45 сантиметрів. Головний храмовий зал має розміри 36 ліктів на 30 ліктів, а зал для кіртону – 32 лікті на 30. 74. Почувши, що Господь прохає дозволу помити храм Гундіча, Парідчан, храмовий наглядач, сказав, «Дорогий повелителю, ми всі твої слуги. Все, що ти бажаєш, ми зобов'язані зробити». Цар дав мені особливе розпорядження, щоб я негайно виконував усе, що накаже твоя господня милість. Дорогий Господи, мити храм – це служіння негідне тебе. Однак, якщо ти бажаєш це зробити, треба розцінювати це як одну з твоїх розваг. Щоб мити храм, тобі треба багато глеків та віників. Тож накажи лишень, і я негайно тобі це все принесу. Дізнавшись про бажання Господа, він відразу приніс сто нових глеків та 100 віників підмітати храм. Наступного дня, рано вранці, Господь взяв своїх особистих супутників і власноручно кожному намастив тіло сандаловою пастою. Далі він своєю рукою дав кожному відданому по і, взявши усіх з собою, сам пішов до храму Гундіча. Разом зі своїми супутниками Господь пішов чистити храм Кундіча. Насамперед вони підмели храм Віниками. Господь ретельно вичистив всю внутрішню частину храму, включно зі стелею. Після того він зняв з місця престол Сімхасану, почистив його і поставив назад. Так Господь та його супутники підмели і прибрали всі храмові приміщення, великі і маленькі, а тоді прибрали територію між храмом і залом для Кіртану. Весь храм зі всіх боків прибирали сотні відданих, і Шича Махапрабу Магапрабу особисто працював, навчаючи інших. Шича Махапрабу Магапрабу з великою радістю мив і вичищав храм, постійно повторюючи святе ім'я Господа Крішни. Всі віддані також повторювали святі імена і виконували кожен свою роботу. Все прекрасне тіло Господа було вкрите пилом та брудом, але це тільки підкреслювало його трансцендентну красу. Іноді, миючи храм, Господь плакав, і подекуди він навіть мив храм цими сльозами. Після того прибрали приміщення, де зберігають їжу для божества – Бгога-Мандір. Потом прибрали подвір'я, а тоді одне по одному – всі житлові приміщення. Змівши всю траву, порох та пісок в одне місце, Шича Таням Агапрабу зібрав усе у поділ свого одягу і висипав на дворі. За прикладом Шича Тані Магапрабу, всі віддані з великим задоволенням почали збирати траву і пил у свій одяг і викидати поза межі храму. Тоді Господь сказав відданим, «Я визначатиму, скільки ви працювали і як добре чистили храм, за тим, скільки трави і пилу назбирається на дворі». Хоча всі віддані зносили все сміття на одну купу, купа сміття, яку зібрав Шича Тані Магапрабу, була набагато більша. Коли весь храм всередині був прибраний, Господь заново розподілив між відданими ділянки для прибирання. Господь наказав тоді вичистити все в храмі дуже ретельно, попідбирати найдрібніший порох солому та піщинки і повиносити їх на двір. Коли Ший Чатані Магапрабу та всі вайшнави прибрали храм вдруге, Ший Чатані Магапрабу радо подивився на результат прибирання. Поки храм підмітали, Близько ста чоловік стояли на з набраними глеками, чекаючи від Господа наказу лити воду. Щойно Шийча Атаня Магапрабу наказав нести воду, відразу принесли сто глеків, набраних повінця, і поставили перед Господом. Насамперед Шийча Атаня Магапрабу помив головний храмовий вівтар, а тоді стелю, стіни, підлогу, престол Сімхасану, і весь храмовий зал. Шичатані Магапрабу сам разом зі своїми відданими почав плескати водою на стелю. Стікаючи ця вода омивала стіни і підлогу. Далі Шичатані Магапрабу взявся власноручно мити престол Господа Джаганатки, а віддані стали підносити Господеві воду. Всі віддані взялись мити храм. Кожен зі шваброю в руках вичищав храм Господа. Хтось приносив воду і лив на руки Шичатані магапробу, а хтось лив воду на його лотосові стопи. Хтось крадькома пив ту воду, яка стікала з лотосових стіб Шичатані магапробу. Хтось жебрав цю воду, а хтось роздавав цю воду в милостиню. Помивши зал, воду випустили через стік, і вона, витікши, розтеклася подвір'ям. Господь своїм одягом вимив кімнати і так само вимив трон. Так храм помили водою з сотні глеків. Коли всі приміщення були помиті, думки від стали так само чистими, як храм. Після перебирання в храмі стало чисто, прохолодно і приємно. Мов би проявився чистий розум самого Господа. Воду з озера носили сотні людей, і тому на березі ніде було стати. Через те дехто почав брати воду з криниці. Сотні відданих приносили глеками воду, і сотні відданих забирали порожні глеки, щоб набрати їх знову. Крім Нітянанди Прабу, адвайтачар'ї, Ачарії, Сарупи Дамодари, Брамананди Бараті та Парамананди Пурі, всі інші наповнювали і приносили глеки. Від зіткнення між людьми багато глеків побилося, і сотні людей приходили з новими глеками набирати воду. Хтось наповнював глеки, а хтось мив кімнати, але всі повторювали святі імена Крішна і Гарі. Один прохав глек з водою, промовляючи святі імена Крішна, Крішна, а інший давав глек, промовляючи Крішна, Крішна. Коли комусь треба було щось сказати, він робив це, промовляючи святе ім'я Крішна. Так святе ім'я Кришне стало знаком для всіх, хто чого-небудь хотів. В любовному екстазі, промовляючи святе ім'я Кришне, Шийча Тані Магапрабу сам один виконував роботу сотень людей. Здавалося, що Шийча Тані Магапрабу чистив і мив сотний рук. Він підходив до кожного відданого і вчив, як треба працювати. Коли Господь бачив, що хтось працює гарно, Він хвалив Його. Але коли бачив, що хтось не працює так, як Господу хотілося б, то негайно картав цю особу, не маючи на неї ніякого зла. Господь казав, «Молодець, навчи, будь ласка, і інших, щоб вони теж так гарно працювали». Щойно вони чули від Шича та такі слова, їм ставало соромно. Після того ці відені заходжувались коло роботи. Вони помили місце, що називається Джагамоган, а тоді приміщення, де зберігають харчові запаси. Вимили також усі інші приміщення. Так помили залу для зустрічей, все подвір'я, узвище для сидіння, кухню та всі інші кімнати. Всі приміщення навколо храму помили дуже ретельно всередині і зовні. Коли все було ретельно вимито, один вашнав з Бенгалії, дуже розумний і простодушний, підійшов і вилив глек води на лотосові стопи Господа. Потім цей Годія Вайшнав зібрав цю воду і сам випив. Коли ще читання Магапрабу побачив це, йому стало дещо прикро, і він про людське око розсердився. Хоча Господь, звичайно, був задоволений з цього Вайшнава, він розсердився зовні, щоб встановити етикет, який відповідає релігійним засадам. Господь гукнув сарупу Дамодару і сказав йому, «Поглянь, но, ну, як себе поводить твій бенгальський Вайшнав». Цей бенгалець у храмі богоособи помив мої стопи. Мало того, він ще й випив цю воду. Тепер я не знаю, що на мене чекає за цей гріх. Справді, твій бенгальський вайшнав поставив мене в дуже незручне становище. Пояснення. Варто уваги, що Шрій читання Магапрабу сказав Сарупі Дамодарі Госамі «Твій гоурія Вайшнав». Це означає, що... Всі Годія Вайшнави, послідовники вчення Чайтані, підпорядковані Сарупі Дамодарі Госвамі. Годія Вайшнави дуже твердо додержується системи парампари. Сваруп Дамодар Госвами був особистий секретар Шрі Чайтані Магаправу. Віддані, що йдуть за ним, це шість Госвамі, а за ними йде Кавірач Госвами. Послідовники вчення Чайтані повинні дотримуватися системи парампари. Існує багато образів, які можна вчинити служачи Господіві. Вони описані в Бактіра Самрита Сінду, Гарі Бакті Віласі та інших книжках. Згідно з приписами, ніхто не має права приймати поклони в Господньому храмі перед Божеством. Віданим не слід перед Божеством кланятись духовному вчителеві і доторкатися до його стіп. Це вважають за образу. Шича Махапрабу Магапрабу сам був верховний богособа тому омивати його лотосові стопи в храмі не було образою. Однак, граючи роля чар'ї, Господь вважав себе звичайною людиною. До того ж, Він хотів дати настанову звичайним людям. Суть його настанови полягає в тому, що навіть якщо хтось перебуває на становищі духовного вчителя, йому не слід приймати поклонів чи дозволяти учневі мити йому стопи перед божеством. Це справа етикету. 128. Тоді Сворубда Модарго схопив цього Гор'я Вайшнаву за шию і підштовхуючи вивів його з храму Гундічапурі, наказавши не заходити. Повернувшись до храму, Сворубда Модарго попрохав Шичатаню Махапрабу вибачити цю несвідому людину. Після того, Шичатаня Магапрабу був дуже задоволений. Він попрохав усіх відданих сісти у два ряди з обох боків. Сам Господь сів посередині і став визбирувати всі травинки піщинки та всіляке сміття. Збираючи піщинки і травинки, Шича читання Магапребу сказав, «Я перевірю, скільки хто зібрав, і того, хто збере найменше від усіх, я попрошу дати штраф солодкими коржиками і солодким рисом». Так усі приміщення храму Гундіча були досконало вичищені та вимиті. Усі приміщення були прохолодні та бездоганно чисті, як очищений і вмиротворений розум Коли воду зі всіх приміщень нарешті випустили через коридори здавалося, що це потекли нові річки несучи свої води в океан 135 Всі дороги за воротами храму також стали чисті і ніхто не міг точно сказати, як це сталося. Пояснення У коментарі до опису очищення храму Гундіча Шіла Бхакти-Сіданта Такур каже, що Шрича Таня Магаправу, як вождю всього світу, особисто вчив, як зустрічати Господа Крішну, Верховного Богоособу, у своєму очищеному та в миротвореному серці. Якщо людина хоче побачити в своєму серці Кришну, вона повинна спочатку очистити серце, як вчить ши читання Магапрабу у своїй шікшаштиці чито Дарпана Марджінам. За цієї епохи серця у всіх особливо нечисті, що підтверджує Шимат Бхагаватам Хридян Стоу Ябад Щоб вимити з серця весь зібраний там бруд, ши читання Магапрабу радить усім повторювати мантру Гари Кришна. Першим наслідком цього буде чистота серця. Чету Дарпана Марджана. Те саме засвідчує Шімат Багватам 1.2.17. Шімат Багватам Сва Кришна, Пуння Шавана Кіртана, Гридян Тасту Гябадра, Ні Відунутий Там. Шрі кришна, Богособа, Параматма над душа в кожному серці. І благодійник щирого відданого очищує від бажання матеріальної насолоди серце відданого, який розвинув потяг слухати Його послання, що благотворні самі по собі, якщо їх належно слухати і переповідати. Якщо відданий взагалі бажає очистити своє серце, він мусить слухати і переповідати опис слави Господа, Шрі Крішни, Шінватам, Саката, Кришна. Це простий метод. Кришна сам допоможе очистити серце, тому що Він уже там перебуває. Господь Кришна хоче далі залишатися в серці, і Він хоче давати нам вказівки, але треба тримати своє серце в такій самій чистоті, в якій Господь Чатані Магапрабу тримав храм Гундіча. Тому відданий повинен очищувати серце, як Господь очищував храм Гундіча. Так можна здобути вмиротворення разом із іншими багатствами відданого служіння. Якщо серце наповнене соломою, піском, бур'яном та пилом, або іншими словами «Ання Біла шапурна, у ньому неможливо звести на трон Верховного Богоособу. Серце треба очистити від усіх матеріальних мотивів, породжених корисливою діяльністю, омоглядними розумуваннями, практикою містичної системи йоги та всілякими іншими формами так званої медитації». Серце повинно бути чисте від усіх сторонніх мотивів. Шиларупа Гусамі каже Інакше сказати, не повинно бути ніяких сторонніх мотивів. Не слід удаватися до спроб поліпшити своє матеріальне становище чи пізнати Всевишнього омоглядними розумуваннями до корисливої діяльності, суворих аскез і такого іншого. Уся ця діяльність перешкоджає природному ростові, спонтанної любові до Верховного Бога. Якщо в серці є ці речі, воно не чисте і тому недостойне служити за обитель Крішні. Не очистивши серце, ми не зможемо побачити Господа в нашому серці. Матеріальне бажання пояснюють, як бажання якнайповніше насолоджуватись матеріальним світом. У сучасній мові це набуло назву «економічний розвиток». Непомірне бажання матеріального збагачення вважають за солому і пісок у серці. Якщо людина надмірно занурена у матеріальну діяльність, її серце завжди охоплене неспокоєм. Як каже народ там Даастакур Самсарабішанале Дівани сігіяджвале Джурайте на койну пай Отже, зусилля здобути матеріальні багатства суперечать засадам відданого служіння. Матеріальна насолода включає в себе великі жертовні обряди для процвітання, добродійність, аскезу, піднесення на вищі планетні системи і навіть просто щасливе життя у матеріальному світі. Сучасні матеріальні блага схожі на пил матеріальної скверни. Коли вихор корисливої діяльності збурює цей пил, він підіймається і заповнює серце. Так, цей пил покриває дзеркало серця. Люди мають багато бажань до сприятливої і несприятливої діяльності, але не розуміють, що тим самим вони, життя за життям, залишають свої серця брудними. Якщо людина неспроможна позбутися бажання діяти задля насолодих плодами своєї праці, це означає, що її серце покрите пилом матеріальної скверни. Більшість кармі вважає, що від наслідків корисливої діяльності можна врятуватися за допомогою іншої карми чи корисливих вчинків. Це безперечно помилка. Той, хто перебуває в полоні таких помилкових уявлень, своєю діяльністю сам себе обдурює. Таку діяльність порівнюють до омовіння слона. Слон іноді дуже ретельно вимивається, але, щойно вийшовши з річки, він одразу набирає піску і обтрушує ним все своє тіло. Якщо людина страждає через свої колишні корисливі вчинки, їй не вдасться уникнути страждань, просто вдаючись до сприятливої діяльності. Стражданням людства неможливо запобігти за допомогою матеріальних планів. Єдиний засіб потамувати ці страждання – це свідомість Кришни. Коли людина береться до свідомості Крішни і відданого служіння Господу, насамперед слухаючи і переповідаючи славу Господа, вона очищує серце. Коли серце очищене, можна ясно побачити в ньому Господа, якого ніщо не турбує. У Шімадбаготам 9.468 Господь теж каже, що перебуває в серці чистого відданого, садавого гридаям маям, нам гридаям твагам. Імперсональні розумування, монізм, з існуванням Всевишнього, умоглядні спроби пізнання, містичну йогу і медитацію порівнюють із піском. Вони тільки подразнюють серце. Такою діяльністю ми ніколи не задовольнимо верховного бога особу і не дамо йому змоги спокійно перебувати в нашому серці. Це все просто заважає. Господеві. Іноді йоги та Гьяні беруться повторювати Магамантру Гарі Кришна, вважаючи це за підготовку до своєї практики. Але коли вони приходять до оманної думки, що досягли свободи від рабства у матеріальному існуванні, вони перестають повторювати святі імена. Вони не припускають думки, що саме форма Господа чи ім'я Господа і є остаточною метою духовної практики. Такі нещасні створіння – ніколи не здобувають прихильності Верховного Бога особи, тому що не знають про відене служіння. Господь Кришна так каже про них у Багавадгіті. Їх, заздрісних та лихих, найнеціших споміж людей – я знову і знов жбурляю до океану матеріального існування в різні демонічні види життя. 16, Своїм власним прикладом шитання магапрабу показав нам, що слід ретельно зібрати всі піщинки і викинути їх геть. Ши читання магапрабу очистив також територію довкола храму, побоюючись, щоб пісок знову не потрапив до середини. Шила Бакті Сідан та Сарасаді Такур з цього приводу зазначає, що навіть якщо людина звільнилась від бажань діяти задля насолоди плодами своєї діяльності, іноді в її серці знову з'являються тонкі бажання корисливої діяльності. Нерідко віддані думають про те, щоб вдатися до якогось бізнесу, гадаючи, що це допоможе їхньому відданому служінню. Але забруднення має таку силу, що згодом може розвинутися у такі відхилення, як Кутінаті – вишукування вад у інших, пратишташа, бажання здобути ім'я, славу та високе становище, гімса заздрість чи злість до інших живих істот, дхачара, вчинки заборонені в шастрах, Кама – бажання матеріальної вигоди, і Пуджа – бажання шани. Слово «кутінаті» означає «лицемірство». Наприклад, приклад, братишташі можуть служити спроби наслідувати шілу Гарідасу такура, усамітнюючись навіть люди. Справжнім мотивом таких спроб може бути бажання імені та слави. Тобто людина гадає, що нетямущі люди шануватимуть її так само, як Гарідаса Такора, просто за те, що вона живе навіть люди. Такі бажання цілковито матеріальні – Відданий неофіт не зможе уникнути і навали інших бажань, бажань мати жінок та гроші. Так серце його знову наповнюється брудом і дедалі твердішає, наче серце матеріаліста. Поступово в нього з'являється бажання зажити слави великого відданого чи аватари втілення. Слова джіва хімса «заздрість» чи «злість» до інших живих істот – насправді вказують на припинення проповіді свідомості Кришни. Проповідь називають «паропакарою», тобто «добродійністю на користь інших». Потрібно просвіщати людей, які не віддають про благо відданого служіння. Якщо відданий перестає проповідувати і просто усамітнюється, він діє на матеріальному рівні. Той, хто хоче знайти компроміс із Майаваді, також діє на матеріальному рівні. Відданий ніколи не повинен йти на компроміс із невідданими. Граючи роль професійного гуру, йога-містика або чудотворця, можна надурити звичайних людей і зажити слави дивовижного містика, але це все вважають за пил, солому та пісок у серці. І також потрібно дотримуватися регулівних засад і уникати бажань незаконного сексу, азартних ігор, дурманних речовин та м'яса. Навчаючи нас своїми діями, Господь Шичатани Махапрабу вичистив храм двічі. Друге очищення храму було ретельнішим. Мета цього усунути всі перепони на шляху відомого служіння. Господь прибирав храм дуже рішуче, як видно з того, що він використовував для миття навіть свій одяг. Шичатани Махапрабу особисто піклувався про те, щоб ніщо в храмі не порушувало бездоганної чистоти мармуру. Від Чистого мармуру віє прохолодою. Віддане служіння дарує спокій, звільняючи від усіх турбот, яких завдає матеріальна скверна. Іншими словами, віддане служіння – це метод, який дозволяє остудити розум. Розум стає вмиротворений і бездоганно чистий, коли не бажає більше нічого іншого поза відданим служінням. Навіть якщо розум очистити від усього бруду, іноді в ньому залишаються... Тонкі бажання – потяги до імперсоналізму, монізму, успіху та чотирьох засад релігійної діяльності – дгарми, артиками та мокші. Всі ці бажання подібні до плям на чистій тканині. Шича Тані Магапрабу хотів вимисти і вимити також їх. Своїми діями Шича Тані Магапрабу на практиці показав нам, як очищати серце. Ми повинні очистити серце, запросити в нього Господа Шикрішну і влаштувати свято з роздачею просаду і співом Магамантри Гари Кришна. Шичатані Магапрабу вчив усіх відданих своєю власною поведінкою. На кожного, хто поширює вчення Шичатані Магапрабу, також лягає така відповідальність. Господь особисто картав і хвалив усіх, хто мив храм. І так само віддані настановище Ачарій повинні навчитися від Шичатані Магапрабу виховувати інших своїм прикладом. Господь був дуже задоволений тими, хто прибирав храм, очищаючи його від нагромадженого там непотребу. Це зветься Анарта Ніврітті – очищення серця від усього небажаного. Так Шрічитанні Магапрабу влаштував очищення Гундіча Мандіри, показуючи нам, як очищувати і умиротворювати серце, щоб прийняти в ньому Господа Срі і щоб Господа ніщо у ньому не турбувало. 136. Дрісімха Мандерабітар Бахера Соді Канекавісрамакуріндрітарамбіла. Також Ши читання Махапрабу всередині і зовні вичистив храм Дрісімхи. Врешті-решт він кілька хвилин відпочив, а тоді почав танцювати. Пояснення. Храм Дрісімхи це гарний храм поряд із храмом Гундіча. Нандрісімха Чатурдаші в цьому храмі влаштовують велике свято. Храм Нрісімхи є також у Навадвіпі, і там теж відзначають це свято, як розповідає Мурарі Гупта у своїй книжці «Чайтання Чаріта». 137. Всі відані навколо Ши Чатанні Магапрабу громадою співали святі імена. Господь, наче безумний лев, танцював посередині. Як завжди, коли читання Магапрабу танцював, він тремтів. Рів, бліднув, лив сльози, виявляв захват і голосно вигукував. Сльози з його очей омивали його тіло і тих, хто стояв поряд. Від сліз, з очей, читання Магабраву, тіла всіх віданих були мокрі, сльози лилися з його очей, немов дощ у місяці шраман. Небо наповнилось величним і голосним співом санкіртани, а земля двигтіла від стрибків і танцю Господа читані Магабу. Шичатані Магапрабу завжди був до серця голосний спів Сарупи Дамодари. Тому, чуючи його спів, Шичатані Магапрабу в захваті танцював і високо підстрибував. Так Господь якийсь час співав і танцював, аж нарешті зупинився, беручи до уваги обставини. Тоді Шичатані Магапрабу звелів танцювати Шрі Гопалі, сину Адвайта Ачарі. Танцюючи в любовному екстазі, Шрі Гопал землів і непритомний впав на землю. Коли ще й копал зімлів, Адвайта Ачар'я швидко взяв його на коліна. Побачивши, що син не дихає, Адвайта Ачар'я дуже стурбувався. Адвайта Ачар'я разом з іншими відданими почав повторювати святе ім'я господа Нерісімхи і бризкати на сина водою. Від звуку святих імен господа Нерісімхи, що їх повторювали всі віддані, здавалось, дрижав увесь світ. Хлопець ніяк не опритомнював і Адвайта та інші віддані заплакали. Тоді Шичатані Магапрабу поклав руку на груди Ші Гопали і голосно сказав «Гопало, встань!». Щойно Гопал почув голос Шичатані Магапрабу, він одразу прийшов до тями. Тоді всі віддані почали танцювати, співаючи святе ім'я Гарі. Цей випадок докладно описав Ріндаванда Стакур, тому я розповів про це лише коротко. Пояснення. Це правило етикету. Якщо хтось із попередніх Ачарій уже написав про щось, немає потреби повторювати це задля задоволення своїх чуттів чи задля того, щоб перевершити попереднього Ачарю. Якщо немає якогось значного поліпшення, не слід заново розповідати те саме. 151 Відпочивши, що читання Магапрабу та всі віддані пішли омиватись. Омившись, Господь вийшов на берег озера і перевдягнувся в сухе. Поклонившись Господу Нарісімхадеві, храм якого стояв поряд, Господь зайшов у сад. У саду, шичатані Махаправу, сів разом з іншими відданими і тоді прийшов Ванінат трай, принісши всякого Магапрасаду. Каші Міша і Туласі, храмовий наглядач, принесли стільки просаду, скільки могли з'їсти 500 чоловік. Побачивши величезну кількість просаду, що складався з рису, коржиків, солодкого рису та різних овочів, Шичатані Магапрабу був дуже задоволений. Серед відданих, що були присутні зі Шичатані Магапрабу, були Парамананда Пурі, Брамананда Бараті, Адвайта Ачарія та Нітянанда Прабу. Там були також Ачарі Ратна, Ачарі Ніді, Шива Астакур, Гададар Пандіт, Шанкара, Нанданачаря, Рагав Пандіт і Вакрешвар. Отримавши дозвіл Господа, сів також сарабома батачаря. Шичатані Магапрабу та всі його віддані сиділи на дерев'яних сидіннях. Усі віддані розсілись рядами, щоб обідати. Шичатані Махапрабу знову і знову гукав «Гарідасо! Гарідасо!», поки Гарідас, стоячи віддалік, відізвався. Гарідас Такур сказав «Нехай Господь Шичатані Махапрабу обідає з відданими «Я дуже ниций і не можу сісти поміж вами». «Говінда дасть мені прасад потім, за воротами». Розуміючи його думки, чи читання Магапрабу більше його не кликав. Саруб Дамодар Госвамі, Джагадананда, Дамодар Пандіт, Гопінат, Ванінат і Шанкара роздавали прасад, а віддані час від часу вигукували святі імена. Колись Господь Крішна обідав у лісі, а тепер цю саму розвагу нагадав читання Чатаня Магапрабу. Від одної згадки про ігри Господа Срікришне, шичатаню Магапрабу огорнув бурхливий любовний екстаз. Але, беручи до уваги часто обставини, він дещо стримався. Шичатаню Магапрабу сказав: Мені можете покласти звичайну страву з овочів, що називається Лаправ'янджан, а відданим покладіть ліпші страви, як оце коржики, солодкий рис та Амріта Гутіка. Пояснення. Лафра в'янджан – це суміш кількох зелених овочів. Цю страву часто змішують з рисом і дають біднякам. Амрита гутіка – це страва з товстих пурі, змішаних зі згущеним молоком. Її також називають амрита расавалі. 168. Сарвагя прабуджанин, джандр дейбай, тангри Господь Ши Чатані Магапребу і тому знав, кому які страви подобаються. Отож він вказував Суропі Дамодарі, щоб той накладав кожному з відданих саме ці страви до його повного вдоволення. Джагадананда пішов роздавати просад і раптом поклав на тарілку Ши Чатані Магапребу всі найвишуканіші страви. Коли на тарілку Ши Чатані Магапребу Клали такий вишуканий просад, господь зовні дуже сердився. Однак, коли ці наїдки іноді хитрощими, іноді силоміць вже опинялись на його тарілці, господь був задоволений. Колиші Чатані Магапробу отак наклали просаду, він якийсь час просто дивився на нього. Нарешті, побоюючись Джагадананди, господь трохи поїв. Господь знав, що якщо він не поїсть страв, які наклав Джагадананда, то Джагадананда неодмінно поститиметься. Побоюючись цього, Господь Ши тані Махапрабу зїв дещо з прасаду, який той поклав. Тоді Сварубда Модаргосами приніс чудові солодощі і, ставши перед Господом, запропонував їх йому. Сварубда Модаргосами сказав: "Візьми трішки цього Махапрасаду. Покуштуй, як воно смакує". Після того, як це прийняв Господь Джаганат, з цими словами Саруптамодар Госамі поклав деякі солодощі перед Господом, і Господь з любові до нього з'їв їх. Саруптамодар і Джагадананда знову і знову підносили Господові різні наїдки. Так вони проявляли свою любов до Господа. Їхня поведінка була геть незвичайною. Господь посадувив Сарабома Батачарю зліва від себе, і коли Сарабома Батачаря побачив поведінку Сорупи Дамодари та Джагадананде, він усміхнувся. Господь Шичатані Махапрабу, хотів нагодувати Сарабома Батачарю також вишуканими стравами, тому він з любов'ю спонукав роздавачів знову і знову накладати йому на тарілку вишукані наїдки. Гопіна Тачаря також приніс вишукані страви і з дуже люб'язними словами підніс їх сарабомі батачарі. Поклавши саробомі батачар'ї вишуканий магапросад, Вопінатачар'я сказав Тільки зважте, яка матеріалістична раніше була поведінка Батачарії, і зважте, яким трансцендентним блаженством він тепер насолоджується. Пояснення раніше Сарабома Батачар'я був смарта Браманом тим, хто твердо додержує ведичних засад на матеріальному рівні. Людина на матеріальному рівні не здатна повірити, що прасад – трансцендентний, що говінда – це первинна форма верховного бога особи, чи що вайшнав – звільнена особистість. Ці трансцендентні поняття вищі за розуміння звичайного знавця вед. Більшість ведичних вчених називають ведантистами – ці так звані послідовники філософії веданти вважають, що абсолютна істина безособистісна. Вони також вважають, що народившись у певній касті, людина не здатна її змінити, поки не помре і не народиться знову. Також смарта-брамани заперечують ту істину, що мага-просад, їжа піднесена божеству, трансцендентний і вільний від матеріальної скверни. Спочатку Сарабома Батачар'я також додержував усіх ведичних засад і приписів на матеріальному рівні. Тепер же Гопіна Тачар'я звернув увагу на те, як з безпричинної милості Ший Чайтанні Магапрабу Сарабома Батачар'я перемінився. Прийнявши вчення господа Чайтані Магапрабу, Сарабома Батачар'я разом із Вайшнавами їв просад. Йому навіть випало сидіти поряд із Ший Чайтаннію Магапрабу стовисе на сяту день. Сароба макохе, амі таргі каку будхі, томара прасадемора е сампатасіді. Сароба мапачарья відповів гопінаціячарі. Я був просто малорозумний логік, але з твоєї милості я дістав це досконале багатство. Хто крім шичетані махабрабу, вив далі сароба мапачарья. Проявляє таку милість він ворону перетворив на Гаруду. Хто здатний на таку милість? У товаристві шакалів, що звуться логіками, я просто не припиняв гавкати. Гау -гау. Тепер же тим самим ротом я повторюю святі імена Крішна і Гарі. Якщо раніше я спілкувався з невідданими Господу дослідниками логіки, то тепер я занурений у хвилі нектарного океану спілкування з відданими. Пояснення. Як пояснює Шіла Бактісіданта Сарасодітакор, слово багірмукха стосується до тих, хто повністю віддався гонитві за матеріальною насолодою. Така особа вдає, що має право насолоджуватись зовнішньою енергією Верховного Бога особи. Тягнучись до зовнішнього багатства, не відданий завжди перебуває в забутті своїх тісних стосунків із Кришною. Такі людині не до смаку думка про розвиток свідомості Кришни. Це пояснює Шіла Праглад Махарадж у Шимадбагавитам, 75-30-31. Матірна Кришна парата святова, ми тобі паддєта гріха вратанам, аданта губірвішатанта місрам, пуна пуна шчарви та чарвананам, на тей виду сварта гатим хівішном дураша є бахирарта манінаха, Матеріалісти, що надмірно прив'язані до матеріального тіла, матеріального всесвіту та матеріальних насолод, і не можуть володіти своїми матеріальними чуттями, скочуються до найтемніших місцин матеріального світу. Такі люди не можуть набути свідомості Кришни ні поодинці, ні спільними зусиллями. Вони не розуміють, що мета людського життя – пізнати верховного бога особу Вішну. Людське життя призначене насамперед для цього. І тому людина повинна проходити через всілякі аскези, приборкуючи схильність до чуттєвої насолоди. Матеріалісти завжди залишаються сліпцями, тому що йдуть за сліпими провідниками-шахраями. Матеріаліст вважає, що він вільний діяти, як йому заманеться. Він не знає, що його міцно тримають суворі закони природи і не розуміє, що йому доведеться переселятися з одного тіла в інше і постійно гнити в матеріальному світі. Такі негідники і дурні приваблюються молитвами про чуттєву насолоду, які їм дають їхні безтямні лідери, і не можуть зрозуміти, що означає свідомість Крішни. Матеріальний світ існує за межами духовного неба а нетямущий матеріаліст, нездатний оцінити навіть величину матеріального неба. Що вже тоді він може зрозуміти про духовне? Матеріалісти просто вірять у свої недосконалі чуття і не визнають настанов явлених писань. Ведична культура вимагає дивитися на все через призму авторитетних явлених писань. Шастра Чакшух – треба все бачити очима ведичної літератури. Так можна побачити різницю між духовним світом і матеріальним. Той, хто нехтує цими вказівками, не зможе набути певності щодо існування духовного світу. Забувши свою духовну сутність, такі матеріалісти вважають цей матеріальний світ за остаточний прояв буття. Тому їх називають багір мука. 185. Прабу Коге сіта Кришне Томара, Приті, Томасанге Амасавара, Хайле Кришне Матії. Шишатаня Магапрабу сказав саробомі Батачарі, «Ти мав свідомість Кришне ще з минулого життя, отож ти любиш Кришну так сильно, що просто спілкуючись з тобою, ми всі теж розвиваємо свідомість Кришне». 186. «У трьох світах немає іншої такої особи, як Шича Таня Магапрабу, що завжди так прагнула б звеличити своїх відданих і дарувати їм радість». Пояснення. Обговорення цього можна знайти в бесіді між Капіладевою та Девагуті щодо відданого служіння. Ця бесіда записана в Шимадбагватам у третій пісні. 187. «Після того Шича Таня Магапрабу взяв усі рештки їжі – піднесеної джаганаці, як оце коржики та солодкий рис, і став роздавати відданим, гукаючи кожного окремо. Ший Адвайта Ачар'я та Нітянанда пробув сіли поряд, і коли стали роздавати просад, вони почали жартома сваритись. Спочатку Адвайта я сказав, «Я сиджу поряд із невідомим жебраком і їм разом з ним, так що я не знаю, що тепер на мене чекає». Чи читання Магапрабу живе на ступені зречення, тому він не бере до уваги ніяких хиб. Насправді Сан'ясі не зазнає шкоди, хоч би де він дістав їжу. Згідно з шастрами, для Сан'ясі немає гріха їсти в чужій оселі. Однак для брамана-господаря чинити так буде неправильно. Домогосподарю не годиться обідати з кимось, чиї народження рід, вдача і поведінка невідомі. Нітянанда Прабу відразу ж дав від Коша Ширі Адвайті Ачалі. «Ти вчитель імперсонального монізму, а моністичні судження становлять велику перепону для розвитку чистого відданого служіння. Той, хто прихиляється до твоєї імперсональної філософії монізму, крім брамана, нічого не визнає». Пояснення. Моніст-імперсоналіст не визнає, що – Бог – це єдиний об'єкт поклоніння, і що живі істоти – його вічні слуги. На думку моністів, Бог і відданий можуть бути окремими істотами на матеріальному рівні, але коли відданий досягає духовного рівня, то різниця між ним і Богом зникає. Це називається Адвайта Сіданта – теорія монізму. Муністи вважають віддане служіння Господові за матеріальну діяльність – і тому зараховують діяльність відданого до карми, тобто корисливої діяльності. Такі хибні моністичні уявлення становлять велику перешкоду на шляху відданого служіння. Насправді ця суперечка між Адвайтою Ачар'єю та Нітянандою була жартівливою, але містила важливі настанови для всіх відданих. Сьогодні Нітянандо праву хотів показати, що Адвайта Ачар'я – чистий відданий – не погоджуються з моністичними судженнями. Висновок відданого служіння такий: та -та таттвам, яджанам, адвоям, брамметі, багаван, іти, Вчені трансценденталісти, що знають абсолютно істину, називають цю недвоїсту субстанцію Брахман, Параматма і багаван. Багаватам 1.2.11. Абсолютне знання охоплює Браман, Параматму і Багавана. Цей висновок відмінний від висновку моністів. Філа Адвайта Ачар'я отримав титул Ачар'я тому, що поширював вчення бхакти, а не тому, що поширював філософію монізму. Істиний висновок Адвайта Сіданти, висловлений на самому початку Чайтаня Чиритамрити, Аділіла 1.3, не збігається з філософією моністів. Тут Адвайта Сіданта означає Адвайта гьяна, тобто єдність у розмаїтті. Насправді під приводом дружньої, жартівливої сварки Шіла Нєтянанда Прабу підносив хвалу Шілі Адвайті Ачар'ї. Він виголошував остаточну істину вайшнавізму, висловлену в підсумку Багаватам. Ваданті Тат Таттва такий самий остаточний смисл мантри з Чандог'я Упанішади – Екам евадвітіям. Відданий знає, що існує єдність у розмаїтті. Мантри із шастр не підтримують моністичних суджень імперсоналістів, і вайшнавська філософія не визнає імперсоналізму без розмаїття. Браман, більший за все і охоплює все, в цьому і полягає єдність. Кришна каже у Багаватгіті 7.7». Матапаратарамнанят немає нікого, хто був би вищий за самого Крішну. Він є первинна субстанція, бо всі категорії походять із нього. Отже, він одночасно єдиний з усіма категоріями і відмінний від них. Господь завжди занурений у різноманітну духовну діяльність, але моніст не здатний збагнути духовного розмаїття. Висновок полягає в тому, що Повелитель енергії і сама енергія єдині, але в енергії існує розмаїття. У цьому розмаїтті є відмінності між різними частинами самої істоти, між різними елементами одної категорії, а також між різними елементами різних категорій. Отже, серед категорій завжди є розмаїття, яке розуміють як поділ на знання – знавця і пізнаване. Знання, знавець і пізнаване існують вічно, і тому віддані за будь-яких обставин знають про вічне існування форми, імені, якостей, розваг та оточення Верховного Бога особи. Віддані ніколи не погодяться з теорією єдності, котру проповідують моністи. Не визнавши понять знавця, пізнаваного та знання – Неможливо зрозуміти духовне розмаїття і неможливо звідати трансцендентне блаженство духовного розмаїття. Філософія монізму – це перероблена буддійська філософія порожнечі. У жартівливій суперечці з Шриадвайтою Ачар'єю Шинітянандаправу спростовував цю моністичну філософію. Безперечно, вайшнави визнають Господа СріКрішну за найвище єдине – а те, що поза Крішною називають Маєю, тобто тим, що немає існування. Зовні Майя має два прояви – Джіва Майя – живі істоти, і Гуна Мая матеріальний світ. У матеріальному світі є Пракриті – матеріальна природа, і Прадгана – складники матеріальної природи. Однак для того, хто розвинув свідомість Крішни, відмінності між матеріальним і духовним розмаїттям зникають. Піднесений, відданий, як от Праглад Маграч, все бачить, як одне – Кришну. У Шимад Бхагаватам, 7.4.37 сказано «Кришна грага грихітатма наведа джагадий дрішам». Той, хто перебуває в повній свідомості Кришни, не поділяє речі на матеріальні та духовні. Він все вважає пов'язаним із Кришною і тому духовним. За допомогою Адвая Г'яна Даршана, Шіла Адвайта прославив чисте відене служіння. Шіла Нітянанда Прабу тут саркастично засуджує філософію імперсоналістів-моністів і складає хвалу філософії Шрі Адвайте Прабу, яка правильно пояснює єдність. 195. Нітянанда Прабу вів далі. «Ти такий моніст!» А я зараз їм поряд із тобою. Не знаю, як це тепер вплине на мій розум. Пояснення. Сангат Санджаяте Кама. Багават-гіта 262. З ким істота спілкується, таку вона розвиває свідомість. Шиленітянанда Прабу визнає, що відданий повинен бути дуже пильний, коли спілкується з невідданими. Коли один відданий сім'янин запитав Шичатанню Магапрабу, як треба поводитись відданому, читання Магапрабу відразу ж відповів Асад Санґа Ей Вайшнава Ачар Стрі сангі екасаду Кришна Бакта Ар Читання Шаритамрита Мадія 22.87 Вайшнав відданий повинен просто відкинути тісне спілкування з невідданими Шиларупа Госамі в Упадешамряті описав прояви тісних стосунків так Дадати к'яти чайва лакшанам. Слова бункте боджаєте вказують, що їсти слід разом із відданими. Треба старанно уникати їжі, яку пропонують невіддані. Відданий повинен бути дуже серйозним та рішучим щодо цього, і не брати їжі від невідданих, особливо їжі, яку подають у ресторанах, готелях чи літаках. Своїми словами Шіла Нітянанда Прабу тут підкреслює, що не слід їсти з маяваді та прихованими маяваді, як оце Вайшнавасагаджі, що перебувають під впливом матерії. 196 коре коре так вони підносили один одному хвалу, перекидаючись репліками, хоча зовні їхні похвали здавались закидами і скидались на лайку. 127. Після того, читання Магабрабу став підкликати всіх вайшнавів і давати кожному Магапрасад, не би, розбризкуючи нектар. Тим часом жартівлива суперечка між Адвайтою Ачар'єю та Нітянандою Прабу набирала дедалі більшого смаку. Пообідавши, всі вайшнави встали і почали вигукувати святе ім'я Гарі, луна від якого наповнила всі вищі та нижчі планетні системи. Тоді читання Магапрабу підніс усім своїм вірним особистим супутникам гірлянди і сандалову пасту. Сім чоловік на чолі зі сварупою Дамодарою, що роздавали прасад іншим, в кінці пообідали в приміщенні. Говінда акуратно відклав трохи їжі, яку не доївши читання Магапрабу. Пізніше частину цих решток він дав Гарідасі такору. Згодом рештки їжі чи читання Магапрабу були роздані відданим, які просили про них, і в кінці Говінда сам поїв те, що залишилось. Цілковито незалежний верховний богособа проводить багато різних розваг. Розваги з прибиранням і миттям храму Гундіча це лише одна з них. Наступного дня відзначали свято Нетротцева. Це велике свято було самим життям. Пояснення. Після церемонії омовіння Господа Джаганадхи його тіло потрібно пофарбувати заново, і це роблять під час двох тижнів перед святом Ратгаятри. Це називається Ангарага. Свято Нитроцава, що його пишно відзначають рано вранці в день Нава Яовона, становить суть життя для відданих. 205. Півмісяця всі сумували, не маючи змоги бачити божество Господа Джаганати. Побачивши Господа під час цього свята, віддані були дуже щасливі. З цієї нагоди Шичетаня Магапрабу, дуже щасливий, взяв з собою всіх відданих і пішов до Господа в храм. Щоразу, як Шичетаня Магапрабу йшов до храму, попереду йшов Кашішвара, стримуючи натовп людей, а позаду Говінда, що ніс Глекса з водою. Пояснення. Каранга – це різновид Глека, який носять насамперед санясі Майваді, а також більшість інших санясі. Колиший читання Мгапра вийшов до храму, Парамананда Пурі і Брамананда Бараті ішли перед ним, а з двох боків від господа йшли Саруда Модар і Адвайта Ачар'я. Решта відданих захоплено простували до храму господа Джаганатки слідом за ними. Палко, прагнучи побачити господа, вони всі порушили приписи і зайшли до приміщення, де пропонують їжу, щоб побачити Господнє обличчя. Пояснення. В поклоненні божеству існує багато приписів. Наприклад, не можна заходити в приміщення, де Господеві Джеканатсі підносять їжу. Але цього разу люди, палко прагнучи побачити Господа, якого не бачили 15 днів, переступили через приписи і зайшли до цього приміщення. 211 Ши Чатані Магапрабу дуже спрахся за змогою бачити Господа. І його очі стали подібними до двох бджіл, що пили мед із лотосових очей Господа Джаганадхи, що є сам Кришна. Очі Господа Джаганадхи затьмарювали красу розквітлих лотосів, а його шия вилискувала, наче дзеркало з сапфіру. Пояснення. Зазвичай Господь Ши Чатані Магапрабу дивився на Господа Джаганатху звіддалік, стоячи за колоною Гаруди. Але не бачивши Господа Джаганати 15 днів, Читання Махапрабу гостро відчував розлуку з ним. Охоплений палким прагненням, Читання Махапрабу перейшов через храмовий зал і зайшов до приміщення, де пропонували їжу, щоб побачити обличчя Господа Джаганати. У вірші 210 цей вчинок названо Мар'яда Лангана. Порушенням Це вказує, що до вищих за себе не слід надмірно наближатись. І на Господню форму божества, і на духовного вчителя слід дивитися з відстані. Це називається мар'яда. Інакше, як кажуть, чим ближче з кимось спілкуєшся, тим менше його цінуєш. Так само іноді надмірна близькість до божества чи духовного вчителя приводить відданого неофіта до занепаду. Тому особисті слуги божества і духовного вчителя повинні завжди бути дуже обережні, щоб у своєму служінні не розвинути зневажливого ставлення. Очі Господа Ши Махапрабу Магапрабу тут порівняно зі спраглими бджолами, а очі Шрі Джаганадхи – з розквітлими лотосовими квітами. За допомогою цих порівнянь автор описує стан Господа Ши Махапрабу, Магапрабу, коли він був занурений в екстаз любові до Господа Джаганадхи. Бандулі рапуладжіні, адарасуранга ішат хасийта канти Амрита таранга. Підборіддя Господа, що мало світло жовтий колір, красою перевершувало квітку бандулі. Від цього виглядала ще прекраснішою його м'яка усмішка, від якої немов би, розходились блискучі хвилі нектару. Сяйво його прекрасного обличчя щомиті збільшувалось, і очі. Сотень і тисяч відданих пили цей мед, наче бджоли. Що більше їхні очі пили медв'яний нектар і лотосового обличчя, то більше зростала їхня спрага. Їхні очі не відривались від Господа. Пояснення. У Лагу Багаватамріті 1.5.538 Шіла Рупа так описує Господню красу. А сама Нордва Мадурія, Тарангамритавариді, Джангамаставароласірупу, Гопендранандана. Вроду сина Магараджі Нанди не зрівняти ні з чим. Немає нічого, що перевершує його красу, і нічого, що рівне їй. Його врода, наче хвилі в океані нектару. Ця врода приваблює як рухомі, так і нерухомі істоти. У Тантра також є опис Господньої краси. Я розповім про найвищу форму медитації на Господа Шикшну сина Махараджі Кінчики пальців і його лотосових стіп сяють красою незліченних мільйонів купідонів, а його тіло випромінює сяйво якого ще ніхто ніде не бачив, і про яке ще ніхто ніде не чув. Про це можна також прочитати у Шимат Багаватам 10.29.14. Так Такши читання Магапрабу та його віддані впивалися трансцендентним блаженством, споглядаючи лице Джаганатхи. Це тривало до півдня 217. Як завжди, в тілі читання Магабу проявлялись ознаки трансцендентного блаженства. Він прів і тремтів, а з його очей невпинно текли сльози. Але Господь стримував сльози, щоб вони не заважали йому дивитись на лице Господа. Їхнє споглядання обличчя Господа Джаганатхи. Переривалося тільки тоді, коли господові пропонували їжу. Після того вони знову дивились на його лице. Коли господові підносили їжу, Шича Тані Магапрабу починав співати Кіртан. Від радості, яку Шича Тані відчував, побачивши обличчя господа Джаганадхи, він забув про все. Однак о півдні віддані повели його пообідати. Знаючи, що наступного ранку почнеться свято колісниць, всі служителі господа Джаганатхи пропонували господові подвійні підношення їжі. Я коротко розповів про господні розваги прибирання та миття храму Гундіча. Побачивши ці розваги або почувши про них, навіть грішники можуть пробудити свою свідомість Крішни. 222. Шірупа рагуната падає джараша чайтання чаритамріта кохі Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шіраґунате, завжди прагнучи їхньої милості, я, Крішнадас, розповідаю Ши читання чаритамріту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бхакти до Ши читання чаритамріта Мад'яліле 12 глави, що описує, як Господь Прибирав та мив храм Гундіча, дочитано на шиї Баларам-Порніва 2021 року у храмі Нью-Йогапіт в Любляні, Словенія.